Старий, мов би, розкручував довгий та давній сові своїх літ і пригадував, де в чужому саду яблуко коли зірвав, кому не так що сказав, коли йшов увечері з хрестин на підпитку та смачно їв. Гріхи ті були якісь легкі, прозорі, але старий говорив про них суворо й доскіпливо. А Сава слухав, радіючи в душі, що його батько не засіяв цю землю і найменшим злом, а лише любив її та плекав на ній найдобірніші зерна добра. Сава зробив таїнство єлепомазання. Старий Сильвестр віддихувався, а тоді сказав, перепочивши, Трудні часи ждуть Україну і всіх нас. Я це відчуваю, але з нами Спаситель. Влада Сатани недовга, однак горя принесе багато. Воно заліє світ. Небо жахнеться того, що буде на землі. Молися сину за всіх, праведних і грішних, за наш рід, за Україну. Він важко дихав і зітхав. Зітхнув і Сава. Повернувся от млина старший із синів Максим і підійшов до широкого полу. «Як ви тут, дідунь?» «Та отаку, внучку. Ми з літом у змові. Разом відходимо». «Зачекайте іще, не поспішайте. Ще не всі стежки ви відходили, не всю роботу переробили». Не всі ворожаї зібрали. «Мабуть, усі», – спокійно мовив старий. Зайшла горпина, побачила чоловіка, і її очі засвітилися. «Пішли, зілю тобі, вмиємося та будемо полуднувати», – мовила ніжно. Максим перехопив той променистий погляд, встав і вийшов за неї слідом. У сінях обняв дружину і прошепотів їй на вухо. «Я за тобою скучив, півдня не бачив». Вона поцілувала його засмагло, що куй пригорнулася. Коло хати на лавчині стояла діжа з літеплом. Горпина зачерпнула кухлем води, злила Максимові на пригоршні. У Сятненкове дворище зайшов молодший із савиних синів, 17-річний Іван. Він прив'язав коня до воріт і йшов до хати, неначе розсував плечима повітря. М'язи так і вигравали під сорочкою. Іван, як і дід Сильвестер, днював би і ночував у полі. Радів, як дитя, коли бачив перші сходи, усе чудувався, що поруч на одній ладці землі Родять буряки, і ти дивне, кавуни. Старий Сильвестр покладав на нього найбільші надії, бо то великий господар вродився у його роду, що робив усяку роботу, вкладаючи в неї частку своєї душі. Горпина злила на руки і Іванові. Подала полотняного, вибіленого у березовій золі рушника. «Спасибі!» Іван гречно вклонився горпині, повісив його на мотузку і спішно переступив поріг хати. Теж схилився над дідом. Той лежав, прикривши повіками очі, важко дихав, натужно, як старий спрацьований млин, поламане колесо, якого обертала та ріка, у якій щодень щодва зникає вода і млинове коло робило свої останні оберти. Старий побачив свого улюбленця і усміхнувся. Іван поклав міцну велику руку на висхлу воскову дідову і запитав з тривогою в голосі. «Ну як ви тут, дідуню? «Оце лежу, та так чогось скучив за полем», так захотілося його побачити, селом проїхати, на людей подивитися. То давайте я вас на возі повезу. Старий звів на внука дитинно-ясні очі і сказав зраділо. А можна, сину? Я вам постелю туди сіна і рядном застелю, як пан будете їхати. Весело мовила горпина і стала гаркотіти полив'яними мисками. Жінки ставили на сіл вареники, борщ, глечик з пряженим молоком та узвар. Усі стали до молитви. Підвівся і Сильвестр, і ворушив губами. Його підвели і посадили на ослоні. Сава перехрестив наїдки. Першу ложку борщу взяв Сильвестр, потім як ілина, а тоді вся родина стала неквапливо обідати. Старий невдовзі відклав ложку, подякував і встав. Іван підхопився і відвів діда до полу. «Сильвестре, ще хоч трішечки, голубчику, молочка випий!» – попросила Якелина. «Спасибі всім за добрий обід, але воно як робиться, так і їсться. Обідали, не зронивши жодного слова. Коли скінчили, промовив кожен «Спасибі, Господи, що в нас дарами своїми». «Сьогодні була на мене облава», – сказав у задумі Максим. Шість пар очей пильно глянули на нього. Увірвалися у млин Федот Заброда, Юхим Калита і Данило Ляшок, ціком незамівці. Максим мовк, неначе йому забракло слів. «І що?» – в один голос запитали жінки. Розмахували пістолями, кровопивцею називали. Погрожували, що ось-ось черга й до нас прийде. Ті слова вистрілили по всіх відразу, бо запала тяжка тиша, у якій було чути лише натужне сельвестрове дихання. І до мене вони приїздили бричкою в поле. Прорвав до мовчанку Іванів голос. Теж кричали, зброєю вимахували погрожували, що прикінчать прямо в полі і під рілею сховають. «О, Господи, видихнула стара Якилина, не допусти такої наруги над нами. Пройди, світи, ледаче, злодійське сім'я, п'янички, що звуться комонарами, ледь чутно промовив Сильвестр і зітхнув. Охо ох, хо. Ох, ох це ті ядучі всеїдні пацюки, який буде тьма, казали мені дід, які переточать не лише збіжжя, з якого хліб їсти, а й те, що на насіння і на хліб насушний, перетрощать кості людські і долі. Сава проміряв кімнату туди-сюди. Зупинився коло покутя і довго вдивлявся в іконостас, не шукав там розради. Жінки вклякли на лаві. Навіть малий Павлуша вловивши малим серденьком подих біди за тих коло матері, смоктав пальчика і не міг второпати, чого всі стали такі журні та невеселі. Мовчки розійшлися. Кожен взявся за якусь роботу. Сава звозив із лугу під водою сіно і складав його у стіжок коло клоні. Жінки наносили сінця на віз, горпина застелила його рядном і гуртом вивели по під руки Сильвестра і висадили на підводу. Іван повіз діда в поле. Старий дивився, то влагідне осіннє небо, то настав. Пірнули у прохолодну діброву. Вона вже бралася по золотою, неначе наче хтось підпалив її зсередини. Чітко побачив день, у який вони висаджували тут з дідом жолоді. І пана, що носив його на руках, та гірко плакав і зітхав, цілуючи його. Опісля дід Матвій не раз згадував йому про те, що в цій діброві є кілька добів посаджених його руками. Розглядав Сильвестр хати, сади, люди шанобливо віталися до них та проводжали під воду, на якій лежав великий трудяга, з півчутливими поглядами. А коли вже виїхали польовою дорогою на озвища, де був їхній клин, коли вдихнув пахощі придорожніх полинів та петрових батогів, що усе цвіли й не відцвітали, Серце зайшлося шаленою радістю. Намить старий уявив, що їде не ось таким безсилим, виробленим, лежачи на возі, а лише приліг відпочити і невдовзі візьметься за плуг та буде орати до появи місяця. Земля пахла, і Сильвестр вдихав її, пив ті трунки і насолоджувався ними. Лежав на возі і спостерігав, як Іван прокладає борозну за борозною. Той підходив до нього раз по раз і перепитував. Як вам, дідуню, не холодно? Ні, внучку. Так добре давно не було. Сила йде від земельки, і у мене увіходить. Наче аж окріп. Ось сюди вися. Сильвестр справді сів, спустив із воза ноги і сидів так довго, та все вдивлявся у синю чорну далину ріллі, в недалекий ліс, село в долині понад розсю. Відшукав поглядом і свою садибу, подивився на церкву у вітряк. Як багато доброго залишає він на цій землі, як багато його руки набудували, переорали, пересіяли, пересадили. Той стали, наче мотузки, витекла уся сила в цю землю, полишивши старому чоловікові лише терпкі спогади. Спина втомилася в довго сидіння. Іван відчув зупинив коня і підійшов до старого. Ляжте, дідуню, ляжте, бо ви втомилися. Знаєш, що я хочу внучку? мовив розчулено. «А що? Хочу пройти по свіжій ріллі і торкнутися її рукою. То давайте й пройдемося». Іван зняв діда з воза як дитину і, підтримуючи по підпахви, повів до чорної масної ріллі. Сильвестер ледь переставляв ноги, а коли дійшов до борозни, довго віддихувався. А потім довго гладив Чорну масну землю, що віддавала на сонці смолянистим, блискучим блиском. Брав її тремтячими пальцями і нюхав, вдихав її пахощі, а потім цілував. Іван схвильовано дивився на діда. Любов до землі у нього була од отак і він днював і ночував би на полі. Все віддавав би ці чорні земельці, що здатна творити диву і радість, як плодюча породілля. Те прощання тривало довго. Іван не квапив старого, чекав, поки той погамує свої почуття. Сльози котилися по лагідному, змарнілому виду. Іван витер їх долонею, обняв старого, поцілував у мокру щоку і сказав Ось опоправитися, дідуню, та будете мені за Не журіться. Е, сину, буду за та тільки не тут. Отаму буду вже скоро нивку свою орати. Він тицьнув тонким вислим пальцем у небо і рушив до вуза. Повертався впевненішою ходою. Аж сили прибавилося, сказав зраділо, і на блідих щоках з'явилися ледь помітні рожеві плями. Знову ліг на сіні. Іван вкрив його кожухом і заквапився до коня, що все наровив випряхтися та піти, пастися уздовж шляху. Сонце котилося небом золотою гарбою. Перевозило куди своє останнє тепле жниво. Бабине літо розвішувало срібні нитки по бур'янах, по рілі, і з того срібла осінь ткала вночі білі тумани для досвідків ранків. У садибі святненьків завершували роботу. Першим скінчив сава. Скинув запелюжений одяг, у коморі стояв казан з окропом та дерев'яні ночви. Сава помився, переодягнувся. Жодного разу не дозволив собі піти на службу Божу, не прийнявши омовіння і не задягши чистого свіжого одягу. Церкву, вчив його ще прадід Матвій, не можна нести ні брудного одягу, ні брудного тіла, ні брудних думок, ні брудної душі.